Úgyhogy a, a 25 éves Atari esté számítógéppel folytatjuk. Én tisztelettel köszöntöm az első magyar nyelvű atari lemezújtság szerkesztőjét szerkesztőit. ABC sorrendben kezdem Mezei Gábor, akivel körülbelül 16-17 évvel ezelőtt találkoztam utoljáról, illetve Androcki Gábriel, így van, Képes György, és Sebestjén Gábor. Mezei Gábor pedig ki kell mentenem, mert ő jelezte, hogy valószínűleg külföldön lesz ezekben a pillanatokban, úgyhogy én őt csak tiszteletből vettem rá a népsorra, hogy a Mezei Gábor nép se hiányozzon. Még annyit szeretnék előjáróban mondani, hogy Sebestyén Gábor mellett nagyon kedves ajándékozója is a múzeumnak. Most helyileg pont nincs kin a tanulmánytárban, mert a második emeleti raktárunkban őrizzük, de egy gyönyörű next számítógépet adott a múzeumnak. Hát akkor kezdjük az Atari-val. Én úgy gondoltam, hogy beszélgetek veletek, de utána lesz alkalom mindenkinek hozzászólni. Először is az első kérdésem az lenne, hogy miért pont az Atari estét választottátok a 90-es évek elején? Kezdenénén, én. tiszteltem, üdvözlök mindenkit. Édesapám hozott Stuttgart haza egy Atari, Atari 5-20-es. Itt látható. 260 esti ennek egy kicsivel több memóriával rendelkező változata, még abban nincsen flopja, még be se volt floppy, még külső flopi meghajtóval, és ez adta az első modul, és fekete monitorra, monitorral, és meg nyelvű szoftverekkel. Ekkor váltottam az től Atari-ra, és nekem ez a fiatalságom számítógépaló igazából az Atari, itt kezdtem el, ahol olyan a nagy írását csatlakozva a, a, a váltáshoz. E, nem, ez a mai e, együtt lét, illetve meg e, konferencia fő témája, de hát azért vannak itt előtt számítógépek, ugye a 8 bites számítógépek. Erről szól, majd a következő előadás, Kovács Gőző. És e, hát volt azért egy, egy finom feszültség. Annak idején a 80-as évek közepe vége felé e, a, a szinkleres és a komodoros tábor között. Éppen itt köszöntöm a kedves gyerekkori barátomat, akivel <gül> gyakorlatilag naponta ö, ö, rivalizáltunk, hogy a, hogy a Sinclair jobb, vagy a Commodore, és hát ahogy hallom, ezt nem tudtam, hogy te is ZX spektrumról változtál. Lényegében volt egy ilyen törvényszerűség, hogy aki Sinclairrel kezdett, annak az olyan snaz lett volna, hogy egy, pont egy Commodore hogy a C64 volt a nagy ellenfél, és pont egy komodor termékkel folytatja, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az Atari mellé állunk. Azt tudni kell, hogy én 86-ban kaptam életem első Sinclair gépét, nagyjából akkor, amikor a Sinclair cég töntre ment, tehát ennyi a, a, a fáziskés és a világpiac és Magyarország között, és 1990-ben elsők között vettük át a a Magyarországon már hivatalosan forgalmazott atari estét, pont a taxis blokád idején, úgyhogy egy ilyen politika történeti érdekesség is volt, hogy már nagyon készültem rá, és édesanyámmal mentünk átvenni, csak hát nem tudtunk igazából hazajönni. Azt hiszem a metró az járt, tehát a Moszkva térig ugye eljutottunk, ugye monitor, Tudni kell, hogy a, a, az Estéhez nem volt alapban azt, hiszen egyáltalán nem, tévémodulától nem, nem. ugye, Tehát kénytelenek voltunk ő, monitort is venni, és hát én a monitorral anyukám a géppel gyakorlatilag gyalog mentünk a <gül> mint egy 15 kilométerre. Az Andrási útról ezt, a a Az Andrási út 40-ben volt az, az első magyar atari szaküzlet, nem a 60-ban. Igen, nem én, nem én, nem én azt szoktam öntüve, mondani, hogy nem a terrorházon, hanem az errorházon <gül> volt az a <amirási> <gül> Na de átadom a szót Gabrielnek, aki ja. szerintem a legjobb példa arra, hogy valaki hasznos és, és kulturális tevékenységre is használta ezt a gépet. volt ez? Én ilyen felakasztani valónak számítok körülbelül ebben a történetben, mert én nepörre váltottam Atalira. <gül> Tehát Ez 80... tűnik, illetve... Nem feltétlenül. Akkor még ők se jártak annyira előre. 85-ben kaptam egy Apple II C-t, igazából ilyen ekkorka kis monitora volt, neki fekete, zöld. Tehát ilyen borzasztó csegélyke lehetőségei voltak, és, és amikor, amikor már az úgy úgy kifutni, és, és hú, és kellett volna valami úgy, akkor már kezdtek bejönni a pc és akkor új grafika, meg mit tudom én, és tehát mekkora nagy batár volt. <gül> e, ilyen hatalmas nagy toboz, fény, minden van. Ú, Isten, most erről a, a, az Apple IIc az egy kicsi, úgynevezett, mint egy táskaírógép gyakorlatilag volt, hát egy fogantyúja, előleg egy kis billentyűzet, oldalt az 5 és 1 floppy, és akkor fú, lehetett vinni mindenhova és so, most arról látsuk, hogy egy ilyen ekkora dobozra akkor volt még Amstrad, volt a, volt a Sinclair vonal, és nem, fú, kéne valami olyan, ami népként zenélek is, és akkor, akkor jött az, hogy úristen, van itt egy számítógé, van benne MIDI-interfész, lehet vele zenélni, meg, meg grafikát is tud viszonylag jól, meg játékok is vannak, meg fú, ezt otthon be Ez jó lesz, <gül> úgyhogy így történt a nagy váltás. Na most ezzel egy időben költöztünk Magyarországra, franciaországban, Így megérkeztem a jó kis 5-20 estémmel, és akkor mondtam, hogy na körülnézünk, hogy majd akkor hol vannak még atarisok is. Így nem nagyon voltak. És <gül> hát aztán úgy nagy neheze, hogy egymást találtuk, aki azért így, így nem is tudom, hol... Klub élet, atari klubokban, tehát... kábelgyárban, nem hogy kábel, ké... kábel gyárba, valahol... Öl, nagyon nagyon valamelyen. Ami kábelgyárba volt. A egy... klub is volt, mert volt, még, még az LT-nek a tanárképző főiskoláján is volt egy klub, én a mezei Gáborról is nem tudott eljönni, ott ismerkedtem meg, de hát azért a Csokonai voltak. Az abszolút. A hogy ez nekem kimaradt. A, amide, én a én én, a a Gábor, a, a, a, a kábelgyárba jártunk az hogy a szerző művek ebédlőjében is működött egy szíves spektrum Én a kábelgyárról nem is csodálkozom. Igen. De vicces volt, mert közvetlenül mindig a csoki. Tehát a Csoki-gyár után volt a kábelgyár, tehát mindig lehetett, hogy hogy hol kell leszállnia, hogy megcsapta az ember a csokoládéért, akkor meg kell nyomni. Tehát így meg volt a, ennek is a kábelgyár. értem, te a Novotrad-ben, illetve a Haczen KFT-nél, tehát az Atari nem. magyar forgalmazójánál nem is nagyon jártál korábban. Nem, nem, nem, nem, nem. Hát én... igen, tehát de. Szóval... Hát Gabriel egy ős atari. Egy ős, egy ős az is, de, de öth, az De öth, öth, öth as volt az első, tehát én 2.60-as az kimaradt az életemben. Azt a tudni kereket. kell, hogy, hogy az Atari, de az amiga is igaz ez, Motorola 68000-es bites processzor volt benne és valamilyen döbbenetes, 30 kb. A programozó közbe szól. <gül> <gül> és, és valamilyen furcsa oknál fogva ez kokomlistás termék volt Igen. valószínűleg, mert valamilyen az az az halinéknikai... Azért konkrétan volt. azért, mert a Pershing rakétákban is ugyanez a csípő. <gül> no, mit meg nem tudunk? És ezért aztán Én tudom, nem, nem behozni nem lehetett igazából, hanem ők nem De be, hát, nem, hát, nem, hát nem, tehát, nem, behozni is alig lehetett, külön engedélyt kellett kérnem a hetes számú vámhivatalba ahol úgy néztek rá, mint hogy Úr ez mi, ez mi honnan jött, mit akarnak, miért, miért pont hozzánk, íz, és mert? igen, és számítógép, és akkor, emlékszem, amikor, amikor megcsántek ezt a nagy engedélypapírt, meg, akkor fölbecsülték a számítógép értékét, ilyen millió fölött volt. De ilyen, ilyen, néztem a papírt, mondtam, most akkor egy hirdessük meg, és adjuk el, ezt nem veszünk még egyet, vagy egy házom esetleg. Nagyon, nagyon meredek volt. É. És hogy lett ebből egy közös projekt, egy zenezús én közdevágnék, hogy mi gyakorlatilag Atari Klub életben ismertük egymást, én a programozó, a grafikusok, és fiatalok is valamit csinálni akarunk. Tehát ugye ez a tipikus alapmotiváció, és mi gyakorlatilag mi így ezt a páros talpontra kezdtünk el Atari-ra mindenféle dolgot csinálni. A képernyőn mindjárt kirakva Gabrielnek az egyik rajzát raktam, ki. Tudni kell, hogy ebben az időben ugye a, nem Atarint, meg hát, Más, talán a apple volt egyedül Photoshop, tehát ezek a rajzok, amit most itt kiraktam, ezek pixelről-pixelre lettek megrajzolva. Tehát amit itt látunk, és összesen van 16 szín, meg is mutatom Hányalat. ez a igen, at színány A Neopron Master a, a Atari-sok körében a legközkedveltebb rajzprogram volt, talán a rajzprogram. Ebben raktuk össze a, a programjaink, majd később a újságnak is a grafikáit. Tehát itt, csak illusztrációk, minden Megint egy zárójel, bocsánat, hogy nekem még gimnáziumban volt egy nagyon kedves osztálytársam, akinek fizikus volt az édesapja, és akkor még ilyen C64 ZX spektrum szinten vetélkedtünk egymással, akkor ugye kezdtek bejönni a gimnázium vége felé, 91-ben érettségűztem ezek a fantasztikus gépek, és ő már akkor emlegette, hogy hát a PC, ugye? mert hát az édesapja, azt hiszem Kanadában éltek és hoztak egy, ha jól emlékszem még XT-t ilyen, ilyen zöld monitorra, szintén monokrom monitorra, és hát ugye minket a játék érdekelt igazából, és megmutatta, el, elmentünk egyszer hozzá, és megmutatta a PC-t, na most nem tudom, hogy vannak itt az én korosztályomból is, úgymond idősebbek, ők emlékezhetnek, hogy a 80-as évek végén egyáltalán nem volt a PC alkalmas yeah, játékra. Tehát majdhogy nem használhatatlan volt. Volt egy Test Drive nevű já autós játéka ilyen 89 -90, 90 környékén, négy színű CGA felbontásban, ami valami katasztrofálisan gyenge volt. Körülbelül mi volt a hangja, nem voltak hangkártyák. Tehát a PC teljesen a professzionális vonal volt, és De ehhez képest egy Amiga vagy egy Atari igen. Az, az, azért igen, igen komoly minőséget igen. Hát Akkor is. már nagyjából megismerkedtetek, legalábbis nem mindenki, de úgy, ahogy az Atari klubokban. Ki Franciaországból, ki a Novotrade-től, illetve 60 Kft-től beszerezte az atari -t. Ha jól tudom, Gyuri dolgozott is az Atari boltban. Hogy ez? ez 6, hogy volt? Hadszent Kft. az a Hungarian Atari Trading Center-nek a rövidítése, mint utóbb kiderül. Uh, hát ott ilyen kvázi szívességből, egyetemistaként dolgoztattam, szeretetből. a volt az a volt is, és, és a jutalmam az hát ugye fizetni nem tudtak, viszont kaptam egy monokrom monitort is az Atarihoz, úgyhogy volt a színes monitor is, monokrom monitor és ezt tudni kell, hogy az atari egy bizonyos üzemmód az csak monokrom monitorral működött, azok voltak a profi programok, Kalanus nevű kiadványszerkesztő például. De azért tegyük hozzá, bocsánat, hogy az Atari-nak a monokrom monitor az papírfehér, is, és a fekete, a legfeketébb fekete. Hát volt. nem utolsó sokkal, négyszer annyi pixelt raport ki a monokrom szinten monitorra, szinten mint a színes lett, és ezért, ezért kedvelték az a Guru Magazine-hoz, tehát hogy az Amiga vonal az, az a játékban, a multimédiában nagyon erős volt, a DTP-ben nem és ugye hát azért mi atarítsuk, ők amigánsak ez megvolt az ellentét, és itt volt, hogy a zene és a DTP, az abszolút atari, és nekem is az első monoklon monoklon volt, gyönyörű szép papír, fehér és fekete az igazi, mély fekete, hát a dtp is ideális volt, és még kuncoktó magukban az amigások próbálkoznak kiadványt szerkeszteni. Hát az erőző meg... erő adásban hallhattuk, hogy azért nem is rosszul, de hogy lett ebből a hogy alakult meg a bomba? Hát szégyenkezve mondom, de szerintem Berényi Zoli nem csodálkozik, ha ezt hallja, hogy hát megtetszett nekünk a gurú. A gurú volt a minta. A gurú volt a minta, és a Mezei Gáborral találtuk ki. Én, én ugye szeretek játszani, és szeretek írni, de egyébként egyáltalán nem értek a számítógéphez. Ő viszont értett a számítógéphez, úgyhogy ketten így összeálltunk, és kitaláltuk, hogy végül is Ugye a nyomda technika az még itt nem okoz problémát. Lemez formátumban mi is próbálunk egy ilyen újságot készíteni. Miben az első független vagy a roti lemez újság. Nem tudom, felteheteni -e azt a kérdést, hogy vajon miért bomba lett a neve a lemez újságnak. Senki nem fogja kitalálni azért, mert ha a program hiba volt a tehát rendszer hiba volt az a tarin, akkor nem azt írta ki, hogy Guru Meditation hanem megjelent egy bomba a képernyőn, tehát még ezt is... is Súlyosságtal függően... Nem, nem azt mondanám, hogy lelottuk, hát de Volt 2, 3, 4, volt 11... Hát, amikor már 11 bomba volt, akkor már az egész lakás ráután a lépa végül is ez a névnek az előzménye. Nagyon kevés az idő, nem akartam itt az Atari történetében belemenni, de azért az egy izgalmas kérdés, hogy Amiga volt előbb, vagy Atari. Volt ott egy nagyon komoly cégen belüli vita, és azt kevesen tudják, hogy az Atari vezérigazgatója, a Jack Tremiel, a Commodore-tól jött át, és az Atari estét az a Shiraz Shijji nevű indiai konstruktőr tervezte, aki a C64-et, tehát az Atari ST is egy kicsit tovább viszi ezt a Commodore szellemiséget, és még egy dolgot szerettem volna, Elmondani, nem tudom, hogy a még így a történet kapcsán, hogy a, a Szárnyas Fejvadász című filmet. Blader-nő. sokan látták így a gig körökben. Egy kultuszfilm a 70-es évek végéről, ha jól gondolom, hogy 80-as évek? 82-ből 82, az izgalmas, azt hittem, hogy régebbi. Azért, mert ugye a jövőben játszódik, és van benne egy nagyon érdekes olyan képi, világ, hogy, hogy hogy néz ki ugye a jövőnek az utcája, és hát villódnak a fantasztikus fények, ugye reklám feliratok, és főhelyen egy hatalmas Atari logó villog. Ezek szerint még 82-ben is úgy képzelték el a jövőt, hogy az Atari masszívan ott lesz. Hát Berényi Zoli elmondta, hogy mi lett a Commodore sorsa. Az Atari sorsa gyakorlatilag ugyanez lett, ugyanígy belefulladt a 90-es évek közepén a a, hát a PC-vel szembeni, kilátástalan küzdelemben volt ez a Falcon, mert ő talán meséltek róla, az volt az utolsó. gurú első számában azt mutatott be egyébként. Igen. És érdekes módon nem olyan régen, valaki felismerte, nem tudom melyik szoftvercég, ezt, e, e, e, ezt nem tudom, hogy nagy reklámértéke van még az Atari névnek, mert a 70-es években játékkonzolt e, piacon ezt a Nintendo Előadásból Timi van nem, nem említette, hogy azért a 70-es években még az Atari nagyon keményen, talán, talán mondhatni, hogy piacvezető volt a játékkonzolok között. És ma egy ilyen játékszoftver logó gyakorlatilag, a játékszoftver brand. Egyébként Atari. a Jack Tramiel annyira meghatározó az Atari-ban, hogy magát az Atari estőt is hívták úgy, hogy Jackintosh arra utalva, hogy esetleg a mekintos konkurencsell lesz trémilyen műhelyből. No, de térjük rá a bomba lemezőságra, és azt hiszem, hogy a ti kettőtök kiegészítésével, de most elsősorban Gábort kérem meg, mert, mert nagyon nagy örökségvédő tevékenységet folytatott itt az elmúlt hetekben, a Facebookon láttam, mert rakta ki a, a megmentett oldalakat, hogy mutassa be ezt, az, ezt a bomba lemezőságot. No, hát akkor pár szó, a, a kicsit technikai megközelítése a, a, a bomba lemezújságnak. Gabriel Gabriel csökkentem bele egy apadatilag ebbe a projektbe, hogy kell egy új programozó, tehát valaki a, ö, készítse az új változatot a bombának. Mi a negyedik számlásat atlakoztunk be, és én hát fiatal, hogy majd megváltsuk a világot elven, nekiáltam egy új lemezújság írásának, és hát ö, kezdtük az alapoktól, saját lemezformátummal, másodás édelmmel, mert, mert ugye nem ingyenesen terjesztett Igen, a volt, ellentétben az osztogatott uh, egyéb újságokkal. És ugye Gábor uh, mondatára reflektálva, uh, hogy eleget tudjak tenni kérésének, hogy bármit tudjunk a bombáról elmutatni, mert már egy sincsen. Tehát ugye egy 17 éves időtávlatról beszélünk. Van egy 15, 15 éve megírt CD-n, amin megvannak a flopik elmentve valahol, és valamelyik még olvasható, amelyik nem. abból kellett, visszafejtenem a saját munkámat. Ugye ez nem ásolásvédetlen mezújisságról van szó, amit az emulától nem kezel. Tehát a saját védelmemet kellett visszafejteni, föltörni, és előállítani azt az imidzset, amit majd minden megmutatok elindítok. És óriási sikerélmény volt, egy binárisan újra meg tudtam foltozni azt a kódot, amit én írtam, Hát a 12. vezető magammal találkozni, nem mondom, hogy egy időutazás volt, Ugye dokumentáció sehol, milyen programot kell indítani ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni. Tehát igaz élni halon volt, egy filmmel, régészet, az, hogy finoman fogalmaznak. Régészet digitális régészet. Pár szóval csak a technikai részletekről, ez egy teljesen lemez megtöltő program volt. Saját lemezformázóval, saját fájrendszerrel rámentettem a dokumentumokat védve, tömörítve és még sorolhatnám. Mindenféle trükköt belementett, egy zenét játszott le a közben, ez is egy érdekes dolog, az emulátor nem jól kezeli. De az Atari összesen 16 egyszerre megelítésre volt képes, ezért olyan trükköket kellett bevetni, hogy bizonyos soronként palettát váltott az Atari. Hát Nagyon ez jól, már... sok volt, 16, talán 65 ezer. 65 És ezért majd lehet látni, hogy elindítomában. 1996 volt. A vestről, attól, és utána a le vagy lehet látni, hogy beindítom po... az emulátort, egy kicsit villogni fog, pont ez a palettaváltás nem jól működik az emulátorban, tehát lehet választani, hogy vagy zene van, vagy palettaváltás. Előre elnézést kérek majd a villózásért. tehát egy saját zenelejátszó volt benne, ö, mindenféle kis trükköt próbáltunk tenni, hogy élvezhető legyen. Ugyanakkor azt is meg kellett oldani, hogy mindenki adta le az anyagát, azt valahogyan egyszerű módon textfállókban szerkezte, de mégis meg lehessen egyszerűen jeleníteni én szerintem nem akarok túl sokat beszélni a technikáról tovább. De ha láthatunk ízen, Már is, benyitom a levez újságot, tehát mondom ezzel amíg is. Amíg indítod esetleg ti meg a tartalmáról, a grafikájáról. A grafika az tényleg egy érdekes dolog volt annó, tehát ott nem volt ilyen, hogy most akkor előkapok egy fotót, én indítom a Photoshopot, lefutatok egy-két filtert, csinálok egy-két egy -két d szöveget rá, és akkor, és akkor lementem, és akkor megvagyok. vagyok, hát ott, ott, Először is meg kell tervezni, hogy mit akarok rátenni, tehát mit akarok a képen ábrázolni, ahhoz milyen színek kellenek, hogy ilyen, hogy ha a szöveget kiírt rá az ember, akkor, akkor belesimítás, tehát ez anti ma mal szintet. Hallják a floppy kaptogást? Most, most ezerre tölt floppy ebben a pillanatban. <síns> tehát ott az albeti is világos lámba, hogy dolgozik a flopi, meghajtó ezzel, Tehát ilyenkor mindenki boldogan hallgat, hogy betettük a lemez újságot, és már, már kaptog. Na most van az, hogy ezen a sebességgel... Gábriá, még akart egy Nem, szóval nem biztos. Szóval. Csak próbáltam az időt, ott gyakorlatilag csak nehézségek voltak akkoriban. Még eszem itt is van egy, egy csúnya paletta váltás, ott menő alatt, hogy valami emlékszem, emlékszen. Hogyha az ember az elején nem gondolta végig, hogy mit akar kirakni, és, és nem úgy válogatta össze azt a 16 darab színárnyalatot, akkor, akkor a következő ötlet, amit be akart tenni képileg, az már nem fért bele, vagy olyan színűleg kellett lennie, mint az előzők, tehát elég, elég érdekes volt, de gyakorlatilag, és itt tennék egy icipici kitérőt, mert az előbb lemaradt, azt el akartam mondani, hogy hihetetlen kreativitásra volt az embert az Atari Anno. Tehát pont a nehézségek miatt, pont a hiányosságok miatt. Én emlékszem, amikor, amikor meghoztam a, a, az 520 estét, hogy abban volt mennyi pont k nem. memória, és, de benne volt a helye a további 512K-nak, úgyhogy emlékszem, hogy egy pult alatt, ilyen plexi csőben megvettem a, a szóval 16 darab csipet, tehát így, így mákosziket, és vettem forrasztópákát, és otthon az alaplapra, miután utána a gépet, szépen beforrasztgatom a 16 darab csipet, én, aki egyébként hát nem tett. Ez így érdekes volt, és, és működött, és egy meg a húristent! És nem, nem őt, rá a gép a forraszt, szóval, szóval nagyon nagyon ezt, Hihetetlen kreativitás van. kellett az embereknek ahhoz, hogy, hogy tényleg nem volt hova bevinni, hogy most akkor ott a szerviz és ott a műszerész, és majd jó megcsinálja, hanem ez egy nagyon durva dolgok voltak. Gáborom, csak tovább. Hát, Gábor. Gábor. Éppen a bevezetőt látjuk, azt hiszem, hogy OMD sorai, de hát nem tudom pontosan. Andy megklászki jött el közültek, hogy ki lehet az OMD? Hát annak idején ez egy kedves szokás volt, hogy de hát ma is tovább vélem. a Módos Kultúrában, hogy mindenki mik néven írt. Ez az, hogy... Gábor volt Lord Chaos, Gabriel volt Poseidon, én pedig az OMD nevet választottam. is emulációs sebességet kell váltani, mert nem minden működik. Tehát az az, amit az emulátor nem bírkózott. Igen, a tartalomról nagyjából hasonló volt a felépítése megdöbbentő módon, mint a guru. Tehát volt benne hardware ismertetés, voltak benne hírek az ataris világból, amennyire tudtuk követni, elsősorban a 6 cent Kft. segítségével az, az újdonságokat. Természetesen játékleírások voltak itt. Öcsém Gábor is, mindenki Gábor rajtam kívül egyébként, az döbben lett, de. Ö, ő, is, ő is sokat segített, illetve két érdekesség, az egyik, hogy volt egy ilyen kis kulturális vonulat, tehát egy-két novella is megjelent már. Ne szerintjegy, mert ezek főleg a terület hát nem, nem, mert Abszolút, Lord Chaos is, is a fentezi világából hozott nekik egy dolgokat, illetve Képes Gábor számítástechnika történeti rovata az Ősgépek nem, nem tudom, hogy lehetett egy 12 éves kisfiút odaengedni ahhoz, a legyőzett, és, és hova jutottunk. És ugye a, hát a nagy szenzáció, a nagy szenzáció az a, ez a Falcon nevű gépnek a megjelenése volt, amiről akkor azt hittük, hogy megmenti az Atari-t. Ez úgy nézett ki, hogy volt benne egy DSP digitális szignálprocesszor vagy jelprocesszor nevű csoda, amivel valós időben lehetett hangokat feldolgozni, tehát az ember énekelt és közben teljesen más szól, rossz nyelvek szerint akkoriban a számok így, szóltak élőben a színpadon, de lehet, hogy még ma is, nem tudom. És ugye hát a, ez volt a fő attrakció, hogy 93-ban, jól megpróbáltuk bemutatni Magyarországon a Falkont. Bocsánat, újra kell az emulátot, Két egerem volt, két, áron, két, hogy két nem szerepele szólás. ennek a a az ára, és akkor még egy rövid kitérő, bár Gabriel már elkezdte, ezt a mondatot, hogy azért Magyarországon nagyon sokáig élt az Atari, a, a bukás után is, együtt a PC-kkel. Sőt, nem csodálkoznék, ha néhányan még ma is használnák. Ennek a konkrét oka ez a MIDI interfész, amire ugye szintetizátorokat lehetett, meg mindenféle zenei eszközöket vezérelni. Hát kiváló, nagyon, nagyon ismert mondhatni zenészek életét határozta meg. Hát Az mindenki, minden mindenki ilyet akkoriban, nem volt más. És volt egy Cubase nevű zseniális uh, hát, szoftver. akkor még, még Pro24. Ja, emlékszem, hogy annak olyan, lepúsz, olyan védelme volt, hogy egy ilyen hardveres vagy egy ilyen kis kellett bedugni a gépbe, és csak azzal egyébként indulta, akkor nem mindenki azt is feltörténtek mindegy. Na ez, ezzel kapcsolatban megint csak a kreativitás, ezt úgy oldották meg a kedves német fejlesztők, hogy volt egy ilyen, egy ilyen ROM cartridge, amit be kellett tolni, és, és gondolták, hogy majd ugye Kelet-Európában ezt mindenki szétkapja és megnézi, ezért két pontján megszakították az áramkört, és egy ilyen nagy fény felhő egyik pontját összekötött egy másikkal, majd kijöntötték gyantával. Tehát, hogy az ember ezt kibontotta, akkor... És akkor hova, honna, mit, mit, mit, mire kötött össze a, a, a drót, azt nem lehetett tudni már, de ezt is nagyon eleményes magyar. Eh, nem mondom hogy kutatók de elektromikroszkóppal megoldották. <gül> Visszatérve a bombára, hány száma jelent meg? Ötös volt az utolsó. Szám. Ötös volt az utolsó szám, és arra emlékeztek hogy... ennyi. arra <gül> emlékeztek, hogy körülbelül hány példányban fogyott, el er egy egyszám. Egyáltalán hogy volt ez a terjesztés? Hát én erre már nem emlékszem, viszont ebből a bizonyos számból Hála Gábornak visszafejtettem az interaktivitás segítségével, hogy vajon hány olvasónk lehetett. Volt egy közvéleménykutatás a Bomba című újságban arról, hogy ki számítógépet használ, mi a kedvenc autója, stb. Mindenféle. Ez megmondom a nem És megmondom őszintén, hogy a százalékokból, hogy 33,3%-nak Ataria, 11,1-nek Amigaia, stb arra következtetek, hogy 9 ember kérdőívet, mondjuk ha minden második lelkes olvasó vissza, vissza külte, akkor hát mondjuk egy ilyen 18 példányban sikerült eladni, ez egyébként nagyjából megfelel az atari használó nem zenész, hanem ilyen játékok és, és egyéb egy információk irántéhes közönségnek annak a létszámának, viszont egy dolog még, még Gábor további cikkeket mutat be, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk a gurúnak, mert ha nincs guru, mármint papírguru, 92-től arra esélyünk nem lett volna, hogy Atariról, nyomtatásban, újságárusnál, akár egyetlen szót is, bár a mikroszámítógép magazinban is volt szó még de mondjuk ilyen népszerűsítő, illetve játék felhasználókhoz is szóló formában legyen, Atari rovat, hát ezt a, a guru biztosította számunkra két, három, négy oldal e, volt, amit egyébként a bomba lemezűság szerkesztői e, írtak, ott is hardware-szoftver. Ott nem kilenc emberre jutottatok elhoz. Ez ott a, nem kilenc ember. Mondjuk, mondjuk azért gyújtass az meg, hogy az sok átlapozták. <gül> <tehát>. <gül> nem, a, az Atari rovat, nem nem én nem vágok, az Atari rovat másfél évig írt a gurúban, 94-95 között, Nekem jutott ilyen a hadseregbe, a hogy az marad előtt hátrajuk, tehát így lettem én az Atari Róvat szerkesztő, főszerkesztő, vagy lovat ö, vezetője. Tehát másfél évig volt a Atari Ovat, most találtam rögeszen meg ezt a Veszélye. Nem kívánvánt megcáfolni, de már a 92-93 Az első számban már van Atari Másfél évig írtál, te az Atari rovodról. <gül> Voltak közös, mert 4-5 évig működött. Na jó, három. Viszont még egy dolog, hogy volt egy konkurens lemezújság. A csokolai Művelődési Központban más Atari felhasználók csináltak, hát ugye mi a guru? nekik buzdulva ők a, ők a bombán egy koma nevű atari lemezújságot, fogalmam nincs, hogy a név az honnan ered, hatalmas, Homozó azért igen, az így viszont, hatalmas ellenségeskedések, verekedés minden. Után végül is összefogtunk, mert hát még, mégiscsak ugyanaz a 18, e ugyanaz a 18 piac. A piac, piac újra úgy felosztált. Úgyhogy szerint az ötödik bomba után volt egy közös bomba komaszám, de lehet, de az hogy, hogy jelent, csak terveztük. Lehet, hogy ez az már egy 95-ben 95 sajnos. Elhaltom. Én nagyon megköszönöm az előadásotokat. Most, a Kovács Győző, aki egyébként az első magyar számítógép egyik építője, úgyhogy mindenképpen várjátok őt meg. Én azonnal visszaadom a szót, azt akarom elmondani, hogy ő hamarosan a TVBZ-kről fog előadni, tehát a 80-as évek informatikájáról, csak a győző írta nekem tegnap este e mailbe hogy Székesfehérváró jön, mert ott is egy konferencia van, ahol részt vesz, úgyhogy lehet, hogy késünk fog. Tehát én azt mondom, hogy most egy kicsit váltsunk át kötetlenebb formába. Ha van kedvetek, megtiszteltek, ha még meséltek, vagy mutogatjátok a bombát, de nem akarom arra kényszeríteni a nézőket, hogy mindenki egy helyben üljön, nyugodtan idejöhet, megnézegetheti, és addig én megtudakorom, hogy a győző hol el Székesfehérvár és Budapest között. Jó, de kötetlenül még, még folytathatjátok a bemutatóban. Én annyit, annyit szeretnék csak még hozzátenni ez a dologhoz. Itt... Gábor méltatva, erről biztosan nem mondaná el, de e, akkoriban, ugye amikor ez egész készült, konkrétan 93, sőt, ugye korábban, mert ez az egész interfész már korábban elkészült, e, nem volt web, nem volt böngésző, nem volt HTML, tehát mint olyan. A hipertext az nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt, és itt egy ilyen, hogy szövegben link. Akkoriban ez még nem létezett. Tehát olyan nem volt, hogy van egy folyószöveg, és akkor én ott a szövegben jelölött valamit, amiből átkattintható dolog lesz. Tehát itt azért vannak, vannak itt csendben olyan, olyan szép most dolgok. Amikor a Berényi Zoni mondta, hogy a, a lemezguru úgy épül föl, mint egy, mint egy papír alapú újság, ja. tehát robatokból áll, engem sokkal jobban emlékeztet egy weboldalra. tehát most nem szeretném, saját magunkat az internet úttörőiként. Főleg magamat, aki egyáltalán nem érte. Meg, tehát megírtam a szövegét, de én Na nem itt, itt az a, a, a De azért csak valami hasonló. Így van. hasonló tehát a dokumentumok közötti a, átjárás az gyakorlatilag szabadon, ugyanúgy, mint ahogy, ahogy ma az interneten. Ugye akkor még ez így nem volt, mert 90-ben találták fel az lebet, mint olyat. Is, ez volt hogy a, web, a webet mikor... Ez hát 93 környeken a Tim lé mutatta be, viszont ez a kis hatásszünet ez éppen elég volt arra, hogy arra mentem le, hogy a győző áll be a kis opeljében a múzeum udvarára, úgyhogy még egy 5 perces és folytatódik az ő előadásában, addig mondom, kötetlenül lehet beszélgetni, vagy kérdéseket föltenni, de győzőt vagy várjáljuk meg. A Nintendo jelenleg is a padlásomon egy force feedback Nintendo kormányjal be üzemelve, tehát az ember nem tud elszakadni ettől a régi széktől. Hát, hogy hát, a az gyerekek ne férjenek hozzá. Van két kislányom, és hát ők is szívesen játszanának vele, és hát ugye a gyerek és a számítógép az egy idő után antagonisztikus érdekellentébe kerül egymással, főleg ami még nagyon kicsi, meg a nagyon nehéz onnan el. Visszegy. Hát igen. De még ha földjönnek, azért is fog változni. Igen, egy nagyon érdekes. rész, vagy? hogy ugye a szövegben nem volt. A Ez is Azért, a kéz, tanástól, hogy nyílt a utalás, ahol még a saját kódomat se ismerem feltétlenül 17 év után. Tehát, vagy. Újra elindítva, mondom még egyszer, tehát egy 17 évvel ezelőtt magam művét kellett felfedezni, ami nem volt újságosan dokumentálva. Igen. Lejjebb legalább egy gyógyróvat jó, részleg, abban, abban találtam egy-két képet, még lejjebb. Igen, csak lehetett gyorsabban tekerni. Azt hiszem, hogyha jobb egérgombbal együtt csinálni. Igen, de itt ez ennyi egy jobb egírgomban. Ezen nincs a baj. <gül> Na ott van az a Paintbox lesz szerintem a barátunk. Aha rovat, amely közel ellen hőződik. Jó, jó, jó, jó, Valóban, valóban hogy Gabriel mondta, megoldottuk azt, hogy a szerkesztők, illetve akik írták a cikkeket, azok ilyen kvázi linkszerűen megjelölték majd, hogy ott egy kép lesz, ennek meg egy nagyon formája, és ezt a program automatikusan megoldotta, mint hogy ugyan ma a böngészőkben megszoktuk a linkeket, hogy ilyenkorom álltott látok, két Amiga-ról két. Igen, ez a nagy, nagy rivalizálásnak az eredménye, ez, ez, ez gyakorlatilag a mi, is ki tud, mi is meg tudjuk jeleníteni, mi is ki tudjuk tenni az atari című. Egyébként emlékeim szerint az Atari is volt Deluxe Paint. Igen. És az, az teljesen jó. De hát csak de nem terjedt el annyira, de jó volt. Szóval az amiga Ú, ez Ez gabiak, ez Nehézkes volt használni, tehát a Neoprom az annyira sokkal jobb volt igen, ezekben a képekben itt legikább az az izgalmas, hogy hű, hát bevittünk fotót, Néma, ami úgy Azt még nem... tudni kell, hogy a, a bomba utolsó száma az már Rattari Falconon készült, ugye jelben tudtam volna villogni, hogy de az Atari falkon már tudott 10-bit szín rendesen. De nem lehetett ezt a képességet kihasználni az emberek, 98 az Atari, Magyarország Atari felhasználók 98%-ának Atari estélye volt legfeljebb, tehát nem tudta ezt a 10-bit a 18 embernek a 90-et. Igen, igen <gül> tehát hatalmas számokról beszélünk, ez a lényeg. Tehát, hogy úgy Atari a Atari falkon megcsinálni a bomba utolsó számát, hogy én már láttam a képeket színekben, mint ahogy most már megszoktuk, de ezt vissza kellett konvertálnunk, hogy a légi esti felhasználok is tudjanak. Na, ez volt az én desktopom akkor, amikor dolgoztam a bombán. Ez egy fin shop a... Igen, egyenesen. Aj ajánlom mindenki figyelmében a pixelek számát, tehát így... Én... Ez egy 320-szerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűszerűs Hát igen, egy-két telefon ma már nagyobb felbontással rendelkezik, tehát... Igen, igen. Szerintem ezzel a pár képvel mi és a... És köszönjük Ezt. szépen most! És...